آمین ویل ورس تو د ایمان طالبانو دا مسلا لګاون ته کی احمده آمین ويل ورس تو د ایمان یو خبره په دې کې دا چې دا امین د فاتحې نه جز دی او کنه دي نو صحیح دا چې دا جز نه او جو ویل شي دے دا پارشیدہ دا غیر قران دا قران سرا خلط نہ نشی نو وقفہ سکوت کئی او بی ای ہوئی اس دوی دویو خبران چه دا امین امین او کا امین امین یم ادم پکینی او امت پالیش و نیم نہیں امین لندی ہوئی یا ا مین پښاد سره په معنی د تاسو دین د خلکو له سره تړاو ده کون کی صیغه به د سې فایل د جمعی شي څه و شي د جمعی صیغه به لیکن دا لهند او مرجو ده یا متروک پاتې شود ویسې طالبانو دوړنا شې او دا پا دا اسماعی افعالون ده اسمی فیل ده. پا معنی ای اللہ قبوله کی دوازم اسشی مدعوی لگ اللہ تی قبولی. خبره؟ دره خبره طالبانو دا امین جمهور علماء سنت یا مستحبوی. او زواهر وت واجب وي دوه مسلک اور وافي ذو تبديلات وي او کچا موږ کی امين وېلو نو در وافي ذو بنس باندې موږ فاسد شو او سلورم مسلک امام ابن حزم ظاهری رحم الله وي امام حق کی سنت او د مفتری په حق سره فرض وي راجہ مسلک طالبان د جمهور شیخ واسیم روافس واسیم کلی راغلی او دوائر شوجووی یا ابن حزم سنتو مختلف مبارک فرض نو دا مسلک مرجو خطا نظر د برجہیت او دراجہیت نا شرعی فرض څخه منغوانل په ماناده ضروری نبی اشکال نشته خبرانی پوښی یو مسالہ ده شو بل خبره چی وظیفه داده چانه سوق به وی ایمه و امام مختدی منفرد توله ده پارزه ده ور سری سنت امام مالک یو روایت هم ده غری بل روایت مالک نا چه دی مالک نه چی معموم ده پار او ده امام ده پار جائز نه دی تخ او دریم روایت طالبانو صرف سری منزونو کې جایزې مامله نه जाहीर کې د امام مالک ندام مفول لیکن مجموعي عيشت سره دو مذاهب دلته جوړي کې طالبانو شوافي حنابلې په یو کې او احناف او مالکه په بل طرف کې سره طالبانو یا فینزم خبر دازم احنا مطلقا سررن دا امین قائل دیس سرن جاری بی او کسی ری بی منزو نا امام احمد ابن حنبل مطلقا جارن لگ لگ فرقی ذکور کن مآلن دو یو طرف تا او بل طرف تا برازی خبر بانی پوش امام شایدی امام پاکی جارو دا مقتدی پا حق کی قول قدیم کی جاہر او دا د شوافی و مفتابی قول دی او جدید قول کی شیمی سر تمنتظر شوی سر رن دا اختلافو طالبانو په جاہری منظورو کی او سر ری کې کی پا اتفاق سرا حاصل آخر میرا دی او دیمان مالک نیودان دی شی جاہری کی آدم او سری سر ری کسر اغاقائل دی اغا لیکن بنا بر قول راجی احناف او موالک یو رب تا دا سرن قائل بی. خبره بانی پوش بی. او شواخی او حناب د دا جہرن قائل بی. حاصل البابون. او اس تالیبانون. پدی باب کی دوائل ابن حجر روایت. الله اکبر کبیر. تالیبانون. خودو نبو کئی. چې دو ایمہ دا نقل کوي او احنافوی چی دا روایت مسترف دی الفاظو پیتی باز رفع بیہا سوتو صوفیان ویت امام شعب رحم اللہ چی وی خفض بیہا یا مدد بیہا شو ورستو چایه دونې تیز ګلو چې سفيهولو سفيه اخيره جمع سترنګې دلو نو دا روایتې په ماجا ماجه وغيرها کې شرينه سند په اتبال سره ثابت نه دي دا دمن نمن افو وي سلو بل د رايت ته چمنګو ګورم نو او سفر او سفر کې کنګارې ناراضه اوس طالبانو یو خبره یاد ساتي چې کله تاروجي نوي অবতার جه ضرورتي ورنه جاهرن او سرن دوانا عمل سنت ته سمانه دوانه سره سنت ته کجاران سو کوئی نوم سنت ته جواز دیو ک سرن وای قوم جواز ده اولاد ډیر اولاد اختلاف ته جواز او د ادمي جوازو او اختلاف لښته اوس راځي امام بخاری رحم الله مختص ذورور سره لري هغه اعتراضونه کوي نقد کوي پر روایت د امام شواب رحمه الله احنا ترجی ور کوي پوهند تاروس کې د امام شواب روایت او دې مسلک ولا حنابلہ شوافی او امام بخاری رحمه الله وغیرہ هغه ترجیح ورکې د سفیان روایت ته امام بخاری د شعبہ پر روایت باندې نقض کوي تعالینو امام ترمذی وایي حدیث د سفیان اصح من حدیث شعبه واخطا شعبه فی ملazem من هذا الحديث امام بخاری داغ نبی امام ترمذی او دی ټول دغه خبره کوي ولته نو نقصان شولې یود ا سنت کئ القما ذکر کئ او د القما سما د خپل فلارنه ثابت نه من غوايو چې مخکه ابو داوود کي ذکرو چې دا عبد الجبار چې دنه ورکوټه او داغه سما ثابت دا نه چاغه د مور پخېټه کې چې پلان مړو تخ شو نزال پرم سما په طریق قولا ثابت او من غوا امام ترمذي رحم الله غټ سره د من د سرغول دی امام دی من نه حدیثو مقابله کو نه د حاملین حدیث او خدمت کوونکو د احاديثو داوی به ترامې من کو پا منگو آیو که دشپخ و نوڑای سده تالیبانو دشمار خود امام ترمیزی رحمه الله پا بعد دا حد کی کتاب الحدود کی وی چی دا القمس ما دا فرقلار نصابی تده دین قطع اعتراض آگا ختم شو, شو. دیم دیو وی چی دنه غلطی شوی دام آگا ده چوي هجر ابيل عنبس داوي صحيح ابن العنبس دي امام بخاري وي هل روایت ته و وي امني رحمه الله وي چې دري كونيه ابيل عنبس نه د ابو سکن احناف جواب کوي چې ټیک دا مقابله شړي کوي او دا کوي زور خو بار حل بيان سره استنا سکتلم وای چه پدی کنیا دا عبیل عمبس امام شعبات متفرد نده پدی داغت تفرد نده سوفیان نجکم رواد نقل که ناغی متابعات که مثلا پدی کنیا دا عبیل عمبس محمد ابن کسیر وکی امام وکی او محاربی دا دا متابعات که تک شو تاریبانو نو سوفیا نے سوری نو چنا کلکئی نو بیانده د مصابات کئ یو مسله شو بل اعتراض کئ طالبانو چې سما ثابت نه نامغو ای اول هجر دالقام په واسطه سراوری دلو بیا برا اعتراض د وائل نه واردو د پار د اول ویسنه الک سرینو دلیل پدی باندې ستې جته من گوایو امام احمد ابن حنبل او امام ابو داؤد دی حدیث د صحیح دی نو خلک جو خوشتیکے خوشالیا دی اور بیگانہ نو ایموت چلا میات دے تے جواب کئ خوشال میے بیا اے او بلے اعتراضم کشره را کشرالما چہ گو رکل تاروت په وخت کې د صوفیانی او دوانه شکرې شوب صوفیانا ابو داؤد دیم دل کې ترشیو یمو نو قول برشا موتبري د صوفیان سو کوئی یحیٰ ابن سید القطان امام الجرح و تادی نودل تطارس پوخ کبسو کی تصوفیان روایت بیام راجح دیکھنا امام بخاری لوج سڑے بیش منگو آئیو دا جمہور نوی سشل لے طالبانو جمہور نوی دا یوازی یحیٰ ابن سید القطانوی ٹک شا طالبانو دویم چې قرینه نوي او دل ته قرینه شتري زکه د امين پبارک امام بخاري وای دا تا قول ذکر کې دعا هون او د دعا پبارک د قران سره قاعده ذکر امام ابو حنیفه رحم الله وای چې ترجیب سي اغه روایتون لږه ډیر او فقید قران سره او فقټول دتن طالبانو کړه کنه دي وانزل نه لای ک ذکر وجيكم دیر او فقيه غيله ترجمه امام احمد ابن حنبل كثره اسانید امام مالک عمل ده حرمینو امام شافعی رحم الله عمل ده حلی مسر اونور جوحات ده ترجیح تقریبا 50 60 نمبر هجي 70 پور رسیدي اخوذ ان الله شاید چتا نظر هي په داوې نشان دیږي دغه دا حناف استدلال تالیبانو یو خدسوفیان روایت بلدابو حریر روایت فقولو آمین فقولو سبحان ربی علا وغیرہ فقولو سمی الله لیمان حمیدانو سمانا طلب جہر دے یو او معافقت نا یا معافقت مکانی زمانی توش بخبر آمین یا دعا نا یا موافقت په فیل کی نودل ته طالبانو اخفاءه مخکې موږ دا کر کړې او اپری باب کې نو روايتونو استر راهنما فدليل نو راجه ده نه او پنيز باندې سر طالبانو سرر قط نظر راجهیت او د مرجویت نه تدبیر پمنځ دواړو مسلکونو کې دواړو باندې عمل کول دا سنت دي او چسوک یاوتا ډیر او لا وی سټوڅی بنټ ډیر او لا وی او موږ غلط نه وایي لکه څنګه چې د نورو پسې پړي یاستو ورګي راځي دل تردازو انټرود نو دې جاريونه کوبلانه یېونه په وا جوړ کې ملا مؤمن باندې نو مؤمن مولا باندې ناغه غیر مقلدین او څه امین نه وي نو ایتای جمیل جميل ارشد الکې او خرهې نما ته مشرک لري ځامین نو دوکم بل یو نو ما رقم مخصوص تن موږ کیسو قرآن امين نو خو شارو شو چې مرواړو وبسار موږ یې دلې شو نو 50 شو تا ولی ونو ولا سنت فنخو دا هغه د دو کمبلو همدا غزوري نو چې شرط موعدین جماعت فتح کیو کاروشینو دې براشي اراد په دریږي امين لکولي شر جوړه لا شپريان بدايه جماعت کې را شو چې د بوسو ځای نه جوړي او ځنه تیار کوتن لري او اکبر حاصل لريبان ان شاء الله احاديث وايي نو وجبي ظاهر شي وايي ابي هيكل حدث محمد بن قتيل و رفا بها سوطمو منغوا يو ادنا جهر كيو كومنغ هم قائل يو كنه او یاد ها جهر حملو ده نبی الاسلام تعالیمان یاد پار بيان جواز ده پاره اكثر قائده يسده ده دعا پا باركو ده ربكم تظرعون و خفيا وعید او شعبه چهوه ناغوه اخفا بها سوطمو او مد بها ان مد بها زمان خلاف وعید بهي قال حدثنا محمد بن خالد الشاهيني ما سره طالبانو جواب وکړه چې ددکو نيا ایبن ابي ضمان سرجي کړه او ابو شكن کته وي نمو ګوډه تزار نه ضمان کونی ویل کدا ابو هوري رس کونی دال نذ علي رزيلات نه دو د واجبو عباد د دین امشيوال نو دا څه خبره چې یو دندابلس نفيو شوو ها وايي ان الله قال قرط الرسول الله صلی الله و سلم فجها امین و وسلم عن يميني وعن شمالي اخترایت و د یہ کال حدث نصو من خبا گردیدلند صف علی بدد اننگه کتن و احمرن صفان ابن عیسی عن بش بن عن ابي عبد ابن ابن عم ابي ولید عن ابي ولید رضي الله عنه قال رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا طلع خير محبوب یان ی محبوبانی من قال امین حسن یسمع من ال الاولی طب یہ کارنه تهن وان bari مولا ابي بدر انا مسواره زمانان بهر رضي الله مخي من سبحان ربنا کلام کړي سند پیټي واسره سره کوم وای مسک دا قال د امام هم موجود دی علیکم و رضوان فقولوا آمین دا من وا په فقولوا فقولوا مراکته په تعالو دا انا فضلیل چې فقولوا آمین معنس دی آمین وای نو موږ دا هم محتمل دی او دا د پر سریح دلیل فقالوا بكل لفظ جهري دلتجهر کمل فقولوا سبحان افقولو نسمانه جهر شو نو یک حادثه سره غاروی او ماره دانه مشعام سید النسائی سید النسائی انکه سر ان رسول الله صلی الله عليه وسلم قال اذا امر الامام فاملو فانه من وافق تاميره وتابيدا مرايت فقدروا ما تقت من ذبي مافقت راشنه مستقيم غراونه باز کی راضی تاخره <سلام> <بانه سجنة> طالبانو <سلام> ملائکانا مراد یا عام ده یا حفظه ده یا کرام الکاتبین راجع داده چه عام شی شامل ده وای. من او دا وجه ده شبی تالیبانو پخشو و پخضو و پعجزه کی اخبر نوکی عن سفیان عن عاصم ان عثمان عن بیلان انہو قارا یا رسول اللہ اللہ تذبتنی بی لیکن تالیبانو دی حدیث کی ظاہران یو خود عثمان سما ده بلال نه ثابت نه ده حدیث منقطی او منقطی د اقسام د ضعیف نه دین حدیث ضعیف شو یو وجه شو تالیبانو اللہ اکبر بل دا چه ابو حریره داد دا ابو حریره کلام ده دا نه چه نبی علیہ السلام ته انه وقال یا رسول الله لا تسبیق نی مولان دی که گا پا یني ما تلګلې کو درې کې چې سکتاتور امام کیسه کوم الحمدلله پاتشي ودان جنا نو تکه زموږ پوښې نو څوک یې سکتاتو اعلان کې حديث سکتاتو پسند په دې واتر ثابت نریځو ځکه کی الحمدلله یو سکتہ هوا متفقن علی او بلکې اختلاف و درې ما نو وای کې کاره تا ریوانو وای لړډه حلال نو خانق پسر لووند کیسه و دا کلام د ابو هريره دی چې کله هغه بهرین ثیں مؤذن او د امام الله حضرمیو سونکو الله حضرمیو ابو هريره خپل امام ته دا ویني کلام د ابو هريره موقوف روایت دی دا غلطه ده چې هغه غریبه مند غزوتوي په دې کې د بلال او د نبی رسول الله سره د کلام د سر نه تعلق نشته کلام د جاري دی. مصنف ابن ابي شيبه او غيره کې ثابت صراحتن ثابت کلام د ابو هريره دي تیک شته لري باندې شو او کله چې د موکوف روايت د مرفوعه تاروش کې نسب وي نه مونږ وېتابي لکه چې کله د جواز کول کړي دی خو د سكتي په بار کې سره طالبانو ثابت نه دي نو مونږ وسو وای کلام د ابو هريره دي وای نه حديث کې قلب نقصان شو آئے. هذا حديث عن الوليد بن المغيرة ذي مشكوه معطو المقام فقال حدثنا سرن فريابي عن سبه بن مخرس مخرذل حي قال كن نجس الى ابي زهير النميري من من الصحابه يتحدث عن هذا الحديث فزاد ذهب من بين دعين قالا تم بامين فانا لكذا اخر كبه دانشي اماموي اللهم دوای مریضان او دوای ش خلاصې قرزاران او پلانې او کتابګه سه جوړې وې نو دا پهموهر دی ورستوالې کې اخر کې وې دعا ختمه جاي مين و یا الله ته قبول کې و ما دې عمل کې هرشي ورته د انګريزانو شکار کوي د هرشي ورته قبله اوله قبله صحنیک او امين چې کوم دی اخر کې وایې کې اوله کو د دې ته شمنه ملوي اخر چې کوم له ټامام دنیا یو نارې الټه کو چار سه عام چې بربادس هندوستانه او دې ناراضه وخت کېږي وبركيږي او تري تران او صوتنه ملني وای پهینه امينا دې څه تابع راځي کله قالو زهير او غيره کومان ظاهر کا تابع موت تويب صحيحه پر کاذو هندسي مثال سرهد مارصي دا سره سلام اعزاش پک ځان نه يې سټين على راغره نه خدا علاه حق دې کوشش کول په وخت لوګي دلانه ودري دو نبي عليه السلام اريده نوې نبي يعني الجنة لازم شكراً محرق يوالا نويله أي شيء قال آمين فدريد وإنه وإن ختم بآبين فقط آج وقنصر فرجل الذي سألن نبي صلى الله عليه وسلم فأسر رجل فقال إيقام بياه قرآن بآبين وقشت وحضر حد المحمود قال أبو داود والمقري قبيلة من حمياء داخل إمام داود ذكر فيه دوئم طالبانو دا مقرا نشيشي فتحة شو مقرا نو فتحة دا ميم دمشق يوكل ده عقل تا شو که مقرا نشي پا ميم بانسو زمان نو دا پا يمن کی يوكل ده عقیق و كانو علتا قاري تا قاري نسبت نده قاري تا قاري مقري تا نسبت نده یا قبليت ده یا بڅکه واه په چې دا له باب آسان دی په آسان